Наступний варіант виглядав так. «Сашко, коли повернешся, занеси свою штуку, а далі знову зупинка. Куди? Я не хочу, щоб у такий пізній час до мене хтось заходив», сказала я. «Я теж», сказала Марина. Трохи подумавши і переготавши, ми склали остаточний варіант – і виглядав він так. Сашко, коли повернешся, занеси свою штуку до Галі. Галі мені написали записку. Галю, коли прийде Сашко зі своєю палицею, занеси її в номер до Єрен. Ми будемо пакуватись. Безрезультатно прочекавши ще годину, я передзвонила Галі. Чи не заходив до тебе Сашко з палицею? Я вже лягла, обуреним голосом повідомила Галя, чим викликала у нас чергову бурю веселощів. Зрештою, нам довелося зателефонувати Сашкові. Виявилося, що записки він не бачив, бо її кудись закинув його сусіда по кімнаті Сергій Васильєв. Врешті ми успішно запакували свої кентакські сувеніри. Запігаючи наперед, скажу, що, перетнувши більшість американських штатів, до Борисполя ці штуки не доїхали. Та заради справедливості варто додати, що ті штуки з Кентаки все ж таки потрапили до Марини Гримич за тиждень і вона урочисто принесла їх нам в кав'ярню Купідон, де наша сімка влаштовувала публічний звіт про поїздку. Історію про одинадцять лисих, які йшли, взявшись за руки, здається, розповідала пепі Довго-Панчоха. Історія про 500 сомалійських біженців належить Галі Пагутяк. Взагалі про Галю, її особистість і творчість я б хотіла написати велику статтю, але зазвичай я хочу як краще, а виходить, як тепер. Галина – це також одне з найяскравіших американських вражень. Раніше я знала її лише за текстами – Людина на своїй хвилі самодостатня, дивна, за її словами не тусівочна, а за моїми спостереженнями дуже мало пристосована до цього часом жорстокого і незрозумілого світу. Обожнює котів і собак, а також всіх пригноблених, наприклад, біженців, і тому працює в організації, що їх захищає. Здається, половину зустрічей з усіх наших мандрів були присвячені саме цій проблемі. Коли нас везли в черговий заклад, Галя божилася, що не замовляла таких зустрічей. Але, мабуть, в Держдепартаменті вирішили, якщо серед українських письменників є такі фахівці, треба показати боротьбу за демократію у повному обсязі. І тому на цих зустрічах головний удар мала приймати на себе Галя Погутяк. Тут ми дізналися, що крім чотирьох котів, у Галі було прописано п'ятеро сомалійських біженців, що Галя бичайдушно бореться з поліцією, яка час від часу стукає в вікна на першому поверсі будинку, що стоїть на околиці Львова. Галя, яка через свою делікатність ніяк не хотіла йти під моєю просонькою, коли ми вночі заблукали в Нью-Йорку, і змокли до кісто. Галя в номері, якої завжди був льодовик, бо вона не могла впоратися з кондиціонерами. Галя, у якої загубилася валіза на рейсі Відені-Вашингтон. Галя, яка кинулася на пошуки цигарок в респектабельному районі Сан-Дієго, до їх не могло бути апріорі і таки знайшла. Галя, з якої ми в Чикаго, необачно вискочили на вулицю з приміщення аеропорту під час транзитного перельоту, і вдруге проходили паспортний шмон. Галя – шопінг, з якої проходив під гаслом «Ми з Тамарою ходимо парою». Через це у нас купа однакових речей. Добре, що живемо в різних містах». Галя Пагутяк інопланетянка зі свого королівства. Тільки десь подорожі Галя запросила всіх нас зібратися в неї під час Львівського форуму видавців. Може, не відчинити? Втече до мами в село, пожуртував Василь Габор. Галя побожилася ще відчинить. А якщо і ні, на галю ображатися просто неможливо. Людина на своїй хвилі. Отже, висновок перший, зроблений після американських мандрів, свідомі американці не люблять Дена Брауна, він для них попса. Є письменники хороші, а є популярні, мудро сказав нам один американець. Висновок другий – американські письменники нічим не відрізняються від українських. Тобто не живуть за рахунок казкових гонорарів, а тяжко пробивають свої твори у видавництвах, мріють надрукуватися в рендом-хаузі, в монстрі-видавництві, котре поглинуло решту дрібніших, та нью-йоркері почувши про нашу ситуацію, вони здивовано цокали язиками. Виявилося, що у нас у цьому плані більше свободи. І висновок третій. Їхні письменники досить дивні. Переважно похилого віку, котрі відпрацювавши і заробивши пенсію, почали писати книжки. Наймолодшому поколінню далеко за 50. Проте в деяких редакціях газет, а також в коледжах та в спеціальних центрах вивчать на письменників та поетів. Принаймні, якщо звідти не вийдуть новітні генії, то мета таких закладів навчити висловлюватися на папері. За словами керівника проєкту Молоді письменники в Берлінгтоні. Навіть інженеру потрібно вміти грамотно скласти інструкцію. У Цінцінаті існує літературний жіночий центр з дивною назвою – «Жінки, котрі нарешті пишуть про зміни». У Чікаго літературний факультет при коледжі. На ньому, за словами викладачки – Навчається навіть одна дівчинка з України на ім'я Ксюша. Оксана? Прізвище залишилося невідомим. Може, колись почуємо. За навчання у цих закладах треба викласти чимало, навіть для американського гаманця, суму. Що робити потім з такою купою письменників поки що нікому невідомо. На цьому записи про Америку уриваються. Ні, брешу. Спочатку я не хотіла додавати останні уривки. Вони зовсім не об'єктивні, адже нещодавно, розмовляючи з одним відомим письменником, почули, що Америка – дивовижна країна, варто лише знати місця. Але я не знала тих місць, і тому хаотично записала таке – дивна і чужа країна. Електрика в усьому. Як тут могла виникнути така література? Не бридають і безупинні екск'юзмі. Товстуний попкорни, лід. Паперові склянки на один літр. Кава.